Розділ 17. Червона ракета попереду. Схаменувшись від своєї нудоти, Ендрю підвівся, стукнувши з головою об низку стелю гарматного казамату. Потираючи чоло, він подивився на омеллі. «Іду на гору», – ледве промовив він. Артилерис підійшов і, схопивши Ендрю, допоміг йому піднятися через люк рульової рубки. Булфінч. Дотягнувшись зверху, підтягнув Ендрю до сидячого положення всередині тісної башти. Ставши на тремтячі ноги. Ендрю піднявся через зовнішній люк і напіврачки. Напівліском вибрався на верхню палубу. «Передова галера», – сказав Булфінч, повертаючись до свого телескопа. «Вона однозначно розвертається. Це може означати лише одне. Незабаром після того». Як вони знялися з якоря, на обрії прямо попереду був помічений самотній корабель «Карфі», і протягом усього ранку він тримався позаду сажністю за півдуженим миль попереду. Його власні пікетні кораблі, шість найшвидших суден Маркуса, намагалися скоротити розрив. Ракета могла означати лише одне. «Моїх зачепили», – різко сказав Ендрю. Булфінч подивився на нього і кивнув. Нам краще сигналізувати флоту стати до бою. Ендрю, почуваючись дещо недоречно, хворий, як він був, кивнув у відповідь. Сигнальник. Піднімив вимпел. Ворог у полі зору. Сам модній чоловік на вершині башти поруч із бульфінчем та Ендрю підійшов до дерев'яної щогли, прикріпленої до рульової рубки. Відкривши ящик, пристебнутий до боку стопа. Він витягнув великий червоний вимпл і підняв його, щоб той майорів безпосередньо під полковим штандартом 35-го і старими національними кольорами, які висіли один над одним на тій самій щоглі. Подивившись на Геттісберг, що піднімався над низьким гребенем хвилі, Ендрю побачив, як міна махає у відповідь, той самий червоний прапор піднімається під штандартом Росії. Через океан, усіяний білими гребенями, з кожного корабля з'явився червоний вимпал. Далекі вигуки піднялися з галер, що йшли за десятма броненосцями. «Їхній дух піднесений», – сказав Булфінч. «Час нам уже долучитися до цього». «Он, я їх бачу», – крикнув Булфінч. Ендрю, піднявши свій бінокль, сперся рукою на рульову руку і подивився вперед. Океан продовжував гойдатися вгору і вниз. Після кількох оглядів він встав, широко розставивши ноги. На коротку мить він зафіксував західний обрій. Численні темні силуети ковзали по воді. Був спалах світла, а потім ще кілька. Що це за світло? Відблиск від весел. Вони майже як джеркала, якщо кут правильний. Отже, це лише галери. Здається, я бачу пару слідів диму. «Зачекайте хвилинку!» Ендрю опустив бінокль. Вони його здолали. Він настільки звик до цього ритуалу, що вже навіть не дбав, хто його бачить і де це відбувається. Опустившись на коліна, він нахилився через бік гарматного казамату принаймні обережно, щоб не вдаритися об відкриті амбразури. Задихаючись, він знову підвівся на ноги. Булфінч сумно подивився на нього. Можливо, як тільки все почнеться, це мене, сер. Може, мене просто вб'ють, і це припиниться, подумав він. Ніколи в житті він не почувався таким нещасним. Принаймні, коли він висів на межі між життям і смертю після Геттісберга, діль був у його руці та голові, а не в шлунку. Знаєш, якщо для мене є тортури в пеклі, просто гнав Ендрю, диявол посадить мене на човен». Як справи? Еміль висунув голову через люк і подивився на Ендрю. Звичайнісінько. Емін підняв великий кухоль. Не кажи ні. Це бульйон, пий. Він повернеться назад. Чорт забирай, пий і спробуй утримати його. Він тобі знадобиться за кілька хвилин. Тремтячи, Ендрю взяв чашку і змусив себе проковтнути в міст. Він зрозумів, що після того, як Нудота переможе, вона залишить його в спокої принаймні на короткий проміжок часу, перш ніж знову почати тортури. Тепло напою було заспокійливим, і він його ковтнув. Принаймні це дасть мені щось повернути назад, задихаючись, промовив Ендрю, передаючи чашку Емілу. Я точно бачу два канонерські човни. Сер, вони йдуть за галерами більше нічого. Ворожий флот відступає. «Де решта флоту?» «Можливо, він залишив їх у суздалі», – запитав Булфінч. «Я сумніваюся. Якби він знав, що ми йдемо, він би вивів усе сюди, щоб нас розгромити. «Можливо, вони не знають нашого розміру», – припустив Еміл. «Тепер, коли знають, вони відходять». Поклич суди Василя «Еміле». Лікар зник у люку. Замич русський моряк піднявся на палубу, а Еміль був за ним. «Що там попереду, Василю?» Запитав Ендрю, показуючи вперед. Молодий моряк подивився вздовзу з береж'я, затуляючи очі. «Ми святого Григорія, сер, приблизно чотири версти попереду. Ми називаємо його так, до скеля схожа на голову блаженного святого». Це день плавання від Русі, 20 верст за пляжем, де ви вперше з'явилися. Бачите, їхні кораблі вже зникають за ним. Ендрю подивився вперед, але все, що він міг бачити, були похилі крапки. По той бік мису. Ах, чудове місце для риби. Навіть великих китів можна знайти там. Однак глибока якірна стоянка з крутими пагорбами з трьох боків. «Бухта!» «Так, бухта!» «Він чекає на нас там», – рівно сказав Ендрю. «Цей виродок тягне нас прямо туди, а потім вискочить із засіки». Ендрю знову подивився вперед, затуляючи очі. Легкий туман-бризок і поту затуманив його окуляри, і, вилавшись, він зняв їх і передав Емілу. Це була ще одна річ, яку він так і не освоїв однією рукою, Мистецтво чистити власні окуляри. Останні кілька днів були надто принизливими, відкриваючи йому занадто багато слабкостей, які він не хотів визнавати ні іншим, ні собі. Еміль терпляче витер лінзи і повернув окуляри Ендрю. Пауза дала йому привід подумати. Отже, ми йдемо прямо в паску, яку він хоче, подумав він. Завжди раніше Ендрю прагнув завести ворогів на свою територію. Обманом змушуючи їх діяти на його умовах. Він обернувся, щоб подивитися на свій флот. Шість зброненостів були до берега, п'ятдесят ярдів розділяли кожен, причому найближчий був менш ніж за сто ярдів від пляжу, тоді як інші три були розташовані ліворуч, далі в морі. За кілька сотень ярдів позаду галери були вишикувані в нерівні групи по десять. Далеко на кормі він ледве бачив пляму диму Дмитро та його броненосець, тепер перетворений на квакевський човен, намагалися нас догнати. Тепер, коли він подумав про це, це було абсурдно, і він відкинув це, знову дивлячись уперед. «Які ваші накази, сер? запитав Булфінч. «Сигналізувати флоту готуватися до бою. Ви збираєтеся йти прямо?» – запитав Еміл. Невірячи, Ендрю спостерігав, як піднявся другий червоний вимпал. Для цього ми і будували цей флот, відповів Ендрю, щоб знайти його і знищити. Ці люди не моряки, вони солдати, то це буде фронтальна атака. Булфінч подивився на Ендрю і посміхнувся на знак згоди. Крім того, за годину-дві багато людей опиняться у воді. Я б краще бачив як це станеться ближче до берега, ніж за три-чотири милі від нього. Це може мати вирішальне значення для досить багатьох тисяч життів, перш ніж цей день закінчиться. Тепер, коли наближалася дія, все здавалося надзвичайно повільним і урочистим у своєму просуванні. Він звик до жахливого очікування перед вступом у бій, як у той день під Фредеріксбергом, коли вони годинами стояли на морозі, спостерігаючи, як хвиля за хвилею підіймаються на Меріхейс, щоб бути забитими, знаючи, що момент нарешті настане, коли надійде наказ іти вперед. Але коли наказ таки надходив, це було майже звільненням, кидком уперед в атаку. Це було так дивним чином інакше. Тепер він міг бачити ворожі галери. Вони більше не були крапками тут і там. Корабель на мить повертався, викриваючи свою довгу, тонку форму. Але нічого не відбувалося, лише повільна напруга наближення. Він озирнувся на галери на кормі. Вони вже почали розходитися зі своїх формацій. Усі вони йшли небезпечно низько. Ті, що були найближче до берега, де вода була найбільш спокійною, були майже біля броненостів, тоді як ті, що були більш ніж за півмилі, бовталися у 3-4-футових хвилях, Кожна хвиля перекочувалася через їхні зелені борти. Збільш ніж одного човна він бачив, як екіпажі несамовито вичерпували воду. Ряд із непікетних кораблів все ще був далеко попереду, розтягнутий на фронті в милю. «Вони виставляють лінію», – оголосив Булфінч. Знову піднявши бінокль, Ендрю побачив, як дюжина ворожих галер кинулася вперед. Вони відтісняють нашу пікетну лінію, оголосив Ендрю. Ось воно. Він точно по той бік мису. Скільки зараз до нього? Я погано вмію оцінювати відстань тут. Близько трьох миль, сер. Сорок п'ять хвилин до початку. Чорт забирай, це здавалося вічністю. Ми щойно отримали надійні повідомлення від рибалки біля узбережжя, оголосив Кал. Коли Одональ і Ганс зайшли до кімнати і кивнули білобородому чоловікові, який стояв у кутку, без капелюха і, очевидно, досить наляканий. «Ну, діду, розкажи йому», – лагідно сказав Кал. «Я був на пляжі», – нервово сказав старий. «Я сховав свій човен у очереті, коли вони прийшли, і пішов у ліс». «Ну, мені треба було їсти, моя Олена нездорова, розумієте?» і я обіцяв їй гарну запечену рибу на вечерю, про човни, нетерпляче сказав О'Дональд. «Так, так», – сказав старий і поліз у свою туніку, витягнувши дві палички. «Це вони». О'Дональд взяв палички і подивився на чоловіка, ніби він божевільний. «Рахункові палички», – швидко сказав Кал. «Федоре, чи не так?» «Так, ваша світлість. Ми всі користувалися ними», Перш ніж ваш народ почав робити пергамент так дешево. Він зробив за руку на палиці для кожної галери, що пройшла. А менша паличка для диявольських кораблів диму швидко вставив федір. Кивнувши, Одональд взяв дві палички і почав водити великим пальцем по лінії зарубок. 82 галери оголосив він, а потім взяв іншу паличку. 18 броненосців. А ще є ось це, оголосив Федір, витягуючи невеликий блок вирізаного дерева, зроблений на кшталт огункіта, з димарем і амбразурами. Широко посміхнувшись, Одональд поплескав чоловіка по спині. Я дивився, як усі вони відпливли на схід, поки нарешті не зникли. — Ми дякуємо тобі, Федоре, — сказав Кал, виходячи з-за свого імпровізованого столу. Старий почав низько вклонятися, Кал схопив його за плечі, потягнувши назад. Ти кажеш, твоя дружина хвора. Федір сумно кивнув. Тоді негайно йди звідси і скажи охоронцеві на вулиці, що ти повинен піти до моєї дружини і розповісти їй усе. Ми відправимо одну з наших медсестер з тобою на коні. Благословення перма на тебе, прошепотів Федір. Мій єдиний син загинув у війні проти дияволів. Вона «Все, що мені залишилося?» «Ми допоможемо її одужати, друже мій». «А тепер іди». Кал провів старого до дверей, потім зачинив їх і подивився на двох офіцерів. «Отже, вони точно збираються зустріти Ендрю», сказав Ганс. «Це залишає лише два мінометні човни і двадцять галер для міста». Чотири тисячі чоловіків разом із тими, хто в місті став на бік Михайла. Ми могли б спробувати вдарити їх в одній точці вночі. Як тільки ми прорвемося, це наше. Чотири тисячі чоловіків, сказав Ганс, хитаючи головою, і вони за найкращими укріпленнями у світі. Нас би вирізали, атакуючи їх навіть вночі. Ми могли б зібрати 20 тисяч ополчення, але у нас лише одна хороша бригада чоловіків. Ополчення під час нічного нападу було б більше перешкодою, ніж допомогою. Це було б знову як Колд ми лежали б горами мертвих перед окопами. Якби тільки у нас були свої люди всередині, так само, як Михайло зрадив нас. Якби ми могли прорвати одну браму і влити ополчення, Принаймні на тих вулицях спису проти мушкетів матимуть кращий шанс. У нас є два дні, в кращому випадку перш ніж з'являться перші мерки. Усі троє сиділи в зневіреній тиші. Нарешті Одональд поворухнувся і встав. «Ну, якщо ви, панове, не проти, у мене є чим зайнятися». Я повернуся за кілька хвилин. Ганс подивився на Одональда. Його обличчя осаяла радісна посмішки. Добрий старий Еміл, його улюблений проект. Це відповідь. Я чув, як лікаря називали багатьма речами, огризнувся Одональ, але ніколи добрий старий Еміл. Я б хотів, щоб цей виродок був тут прямо зараз, щоб дати мені трохи синьої маси. Вона мені, чорт забирай, потрібна. О саме це наш шлях до міста. Одональ подивився на Ганса, ніби той був божевільний, а потім повільно-повільно посмішки осаяла його обличчя. Звичайно, мій добрий генерале, ти будеш тим, хто поведе їх туди. Не цього разу, сказав Ганс, усміхаючись, я керуватиму ополченням зовні. Ти єдиний, кому я міг би це довірити, і крім того, о, Дональд, я щойно зробив це наказом. Одональ подивився на Ганса з Огидою. «Я повернуся за хвилину», – різко сказав він. Він відчинив двері, потім озернувся. «Лайно», – сказав він і грюкнув дверима за собою. я подивився на прапороносця, що стояв на високій скелі, яка, як він раптом зрозумів, мала невелику схожість із людським обличчям і з довгою бородою. Прапороносець підняв два червоні вимпели, помахав ними по колу, а потім опустив. На палубах інших броненосців він побачив, як капітани кораблів підтверджують сигнал, а потім зникають у своїх рульових рубках. Тобіас прослизнув назад по драбині, зачинивши за собою люк, і кивнув керманичу. Усі двигуни вперед наповно. Від Відстан до галер 800 ярдів, сер. «Вам краще спуститися вниз», – оголосив Булфінч. Ендрю завагався. Опинившись всередині гарматного каземату, він буде відрізаний від решти світу. Він востаннє подивився на свій флот. Броненосці все ще тримали нерівну лінію, кораблі, що були далі в морі, трохи відставали. Галери були тепер на добру чверть мулі позаду, Подвійна лінія човнів рухалася вперед, як лінія кавалерії, що скаче вперед, чекаючи на заклик до атаки. Канонерські човни щойно вистрілили. Ендрю подивився вперед. Дві хмаринки порохового диму вирвалися з кораблів, закручуючись у бік моря. Два гейзери води підскочили на пару сотень ярдів попереду. «Вони їх рикошитять!» Крикнув Булфінч. Ендрю бачив як снаряд підстрибує з води, наче плаский камінь, що стрибає по поверхні ставка. Снаряд пролетів зі свистом. Перший ляснув по воді біля лівого борту антієтама, підстрибнув назад, перекидаючись, а потім врізався у воду за першим рядом галер. Майже мляво другий м'яч пролетів дугою над Суздалем, і він повернувся, щоб подивитися, як він проходить. «Господи милостивий!» Задихнувся він. Снаряд врізався в галери майже прямо за ним, і злива розбитого дерева бризнула в повітря. Човен вислизнув з лінії, нахилившись на бік і бовтаючись у неспокійній воді. Повільно-повільно він почав осідати носом. Чоловіки, хитаючись, піднялися через поручні, стрибаючи у воду, і він міг чути високі віддалені крики поранених. «Вони виходять!» – крикнув Булфінч. Ендрю подивився вперед із-за високої скелі, що позначала мис, побачив стовпи диму, що здіймалися в повітря. Спускайся. крикнув Булфінч. За хвилину. спокійно відповів Ендрю, піднімаючи свій бінокль, щоб краще розгледіти. Повітря навколо високої скелі вирувало димом, і тоді він побачив це. Чорна димова труба висувається зникаючи за складкою скелі, а потім раптом у поле зору висунулася велика маса огункіта. Поруч із ним вислизнув ще один корабель, а потім ще два. Ворожі галери розвертаються, заходячи за ним. Крикнув Булфінч. Його голос був високим від хвилювання. Сигнальнику підніми повний вперед. Нахилившись надзовнішньою переговорною трубою, він вигукнув команду, Потім озирнувся на Ендрю. Я закриваю цей корабель, сер. А тепер, чорт забирай, залаз всередину. П'ять спалахів світла блимнули від бортової батареї огун Ендрю підійшов до рульової рубки і почав спускатися всередину. Гейзери води вистрілили попереду і позаду лінії броненосців. Іду вниз, не чекаючи омелі. Він опустив ноги через люк у гарматний казамат і відпустив, впавши крізь, отвір. Нахилившись, він відійшов від люка і подивився назад, коли сигнальник стрибнув за ним і пішов на своє місце, де через вузький отвір у стелі він міг продовжувати піднімати прапори. Булфінч подивився вниз на Ендрю, відца лютував, а потім грюкнув люком, запечатавши себе всередині тісної комірки. Палуба під ногами Ендрю здригнулася. Пульсуюча вібрація пробігла судном, коли Фердюсон вивів двигуни на повний вперед. «Це як битися в труні?» – крикнув Еміл, підходячи до Ендрю. Чудове твердження в такий час. Лікарю крикнув Ендрю. «І що ти тут робиш?» «Спускайся вниз, де тобі місце». «У мене є зізнання Ендрю. Я не вмію плавати». «Будь я проклятий, якщо застрагнув внизу, якщо ця штука потоне!» «Ну, я не намагався плавати з тих пір, як втратив руку», – відповів Ендрю, хитаючи головою. «З нас вийде чудова пара у воді!» Ендрю підійшов до вузкої оглядової щілини поруч із гарматною позицією і подивився вперед. Вода розбивалася об ніз корабля, здіймаючи дрібні бризки, які вітер гнав на вітер». Огункіт сповільнився. Його борт був відкритий, тоді як броненості та ворожі галери наближалися під кутом, щоб врізатися в лівий фланг його наступаючого флоту. Він обмірковував зміну наказів, але знав, що це марно. Битва почнеться за кілька хвилин, і зміна планів зараз просто призведе до того, що його погано навчені матроси повністю збентежаться. «Будемо стріляти зі ста ярдів». Крикнув Ендрю і відчув, як його пус починає прискорюватися. Ісусе, крикнув омелі, показуючи на все ще відкриту амбразуру по правому борту, ти чуєш це? Ендрю підійшов до отвору, Божевільні, подумав він, і його пус прискорився. Через води він почув високий, гучний крик горна, що пролунав атаку. Його ноти підхопили інші горне. А полкові барабанщики відповідали довгим дробам. Це викликало у нього тремтіння по спині. Омелі подивився на Ендрю з дикою посмішкою, навіть коли він простягнув руку і грюкнув амбразурою, запечатавши їх у майже похоронній темряві, освітленій лише тонкими променями світла, що пробувалися крізь оглядові порти. Йдучи вперед, Ендрю подивився крізь оглядову щілину. Поруч із ним пролунав свисток, і він відімкнув переговорну трубу. 200 ярдів. Крикнув Булфінч. Висувай їх на сотню. Я спробую таранити того виродка. Якщо ні, ми пройдемо під його кормою, розвернемося і спробуємо стріляти по ньому з нашого правого боку. Приготуватися відкрити амбразуру. Крикнув Омелі. Він відкриває свої амбразури. Крикнув Ендрю. Відкрити порт і висунути. Порив холодного повітря проніся гарматним казематом, коли двоє членів екіпажу потягнули за троси, прикріплені до броньованого порту, і підняли бар'єр. Екіпаж гармати, напружуючи троси, висунув коронаду вперед. Дулю виступало з порту. Омелі стояв за гарматою, пригнувшись, прицілюючись над стволом. Ліворуч, ліворуч. Напружуючись, екіпаж гармати тягнув троси, посуваючи гармату. Вона стріляє. Здавалося, ніби велетень вдарив корабель молотом. Одну мить він спирався на важкі поперечні стажки, дивлячись крізь стрілецьку щілину. Наступної миті він лежав на спині, у його голові джвеніло. У повітрі зависла хмара пилу, приголомшений. Їну зирнувся. Деякі чоловіки лежали на палубі, інші вже підіймалися. Ставши на коліна, він побачив омелі, все ще привнувшись за гарматою, який раптом відскочив, схопивши запальний гніт. «Відійдіть!» – Каронада відскочила назад. Димгейзером вирвався в кімнату. На мить Ендрю побачив зливу іскор, що піднялася з боку огонь коли він почав набирати швидкість. Повзаючи повз амбразуру. Куди нас влучили? крикнув Еміл. Все ще тремтячи. Ендрю озирнувся. Перезаряджай, чорт забирай. Проревів омелі, навіть коли екіпаж зачинив амбразуру. Ендрю повернувся до оглядової щілини. Огункіт рухався вліво від них і, висуваючись за нього, канонерський човен повертав, щоб бігти прямо на них. Суздаль продовжував бігти прямо вперед, проходячи широко під кормою ворожого корабля. Що, в біса, робить булфінч? Ендрю. Він повернувся і побачив Еміла, який стояв на кормі гарматного каземату і дивився вгору. Ендрю підійшов до нього. Щось мокре хлюпнуло на його окуляри, коли він подивився на зачинений люк. Це кров прошепотів Еміл. Стоячи під люком, Ендрю штовхнув угору. Дверний проріз трохи піднявся і вниз бризнула кров. Він заклинив. «Хто-небудь, відкрите кормову амбразуру». «Ендрю, замовекани, Еміле». Двоє стрільців підійшли і підняли троси. Перш ніж Емін встиг сказати ще слово, Ендрю виліз, перекотившись на відкриту палубу. Він відчув себе так, ніби опинився посеред урагану звуку. Важкі снаряди кричали в повітрі, і мушкетна куля прошипіла полз, вдаривши по гарматний казамат поруч із ним. Подивившись угору, він побачив корму огункіта за 50 ярдів, задній люк відкритий. Стався вибух, і бризки металу прошипіли полз. Одна з димових труб цуздаля, перекидаючись, впала у воду позаду нього. Інші канонерські човни флоту вже починали розвертатися, навіть коли суздаль мчав прямо вперед. Антіетом, перетинаючи корму суздаля, продовжував свій розворот. Його гармата вистрілила, снаряд вдарив у бік Огункіта. Секція залізної плити зігнулася всередину, головки больтів відскочили, як кулі. Ендрю видерса на зовнішню драбину, опинившись на вершині рульової рубки. Оскольки рейкового заліза піднялися над бортом. Ворожий канонерський човен все ще мчав менш, ніж за 50 ярдів попереду. Амбразура відкрита, дим валив із його труби. Він відчайдушно почав відкривати люк. Канонерський човен вистрілив. Снаряд прошипів полз, вдаривши в бік антіетама на кормі по ватерлінії. Мить по тому обпікаючий стоп пари вирвався з труб антіетама – і вибух розірвав борт корабля. Корабель почав суватися, його корма опускалася під воду. Вентиляційний люк вилетів прямо в повітря, вогонь вирвався знизу. Вихоте. кричав Ендрю. «Заради Бога! вихоте. Ворожий броненосець промчав прямо повз нього, менш ніж за 50 футів. О, від відбезеє силу і люті, він вихопив свій револьвер, і вистрілив у ворожий корабель, усвідомлюючи водночас, наскільки божевільно дурним він, мабуть, виглядає. Антіетам продовжував осідати. Лежачи на правому боці, ніс підіймався в повітря. Ворожий корабель неблаганно емчав на свого покаліченого ворога. На древом битви звук удару заліза об залізо пролунав над водою, коли корабель врізався в антіетам посередині. Зрозумівши, що він швидко вибуває з бою, Ендрю стрибнув назад на рульову рубку, відкрив люк і заліз всередину. Буфінч лежав розпростертий біля задньої частини рульової рубки, кров лилася з того, що залишилося від його обличчя. Його рот рухався судомно. Поруч із ним над люком лежав сигнальний офіцер. Жахнувшись, Ендрю подивився на обезголовлене тіло і в тісному приміщенні зрозумів, що він спирається на стіну, яка була покрита кров'ю, місками та фрагментами кісток. Оглядовий порт спереду був розбитий, весь бік рульової рубки зігнутий. Ендрю вікоркував переговорну трубу. «Машинне відділення». «Що? Біса. Там відбувається». «Це ви, полковнику». «Це був Фервюсон». Кермо сильно вліво. В який бік? Ліворуч. Він відштовхнув тіло керманича від люка і вирвав його. Мені потрібна допомога. Омелі подивився вгору через люк. Ендрю схопив Булфінча за ноги і просто вхнув їх через отвір. Я не бачу. Задихався хлопець. Мої очі. З тобою все буде добре. Крикнув Ендрю намагаючись підтримати його, коли Омелі схопив його заново, а потім потягнув униз. «Ще одного!» – крикнув Ендрю, коли люк очистився. Він просто вхнув тіло мертвого сигнальника вперед через люк, бажаючи, щоб він міг опустити його ногами вперед, але не було місця, щоб його розвернути. Крики шоку долинули знизу, коли тіло перекинулося через люк і вдарилося об палубу внизу. Корабель все ще повертався, зрозумів він. Він подивився вперед і знову зрозумів, що бачити в той бік неможливо. Він встав прямо, висунувши голову та плечі через верхній люк, а потім відкинувся назад у рульову рубку. Вирівнити кермо. Буде незручно постійно виринати і ховатися, щоб віддавати команди. Суздаль, зробив широку, дугу відкритій воді. За кілька сотень ярдів попереду тривала жахлива рукопашна. Броненосі карфі кружляли навколо його власних кораблів, обмінюючись пострілами. Огункіт був за кілька сотень ярдів, повертаючи на схід, брізаючись у галери, галери карфі шикувалися вздовж важкого корабля. Ніс антієтама. Здавалося, завису повітрі. Корабель на боці, вода виливається в гарматний казамат, чоловіки вибираються через люки, його вбивця відступає. Фельдюсоне, дай нам усе, що маєш. Кермо трохи вправо, протримайся там ще одну хвилину, чорт забирай. Подумав він. Він Вінсент подивився вгору і крізь вируючий безлад кораблів побачив, як вороже судно проривається крізь зграю, весла врізаються у воду, Вода завивається над його носом, прямуючи прямо до центру їхнього корабля. КЕРМО НА БОРТ Проревів Маркус Гейзер води вистрілив поруч із кораблем, і розколоті весла перекинулися в повітрі. Приголомшений, він повернувся, щоб побачити, як ворожий броненосець збиває воду праворуч від нього. Прорізаючи лінію, Галера поруч із ним відчайдушно намагалася повернути, але була затиснута з обох боків. Броненосець врізався прямо в неї, розрізаючи її навпіл, піднімаючи кормовий кінець корабля в повітря. Судно перекинулося. Броненосець неблаганно штовхав його вперед. «Продовжуйте повертати!» крикнув Маркус. Лівим веслерів припинити гребти. Більшість чоловіків підняли весла з води, але деякі... Охоплені розгубленістю, продовжували працювати, навіть коли судно нахилилося. Веслірі правого борту розвертали галеру. Ворожа галера промайнула повз. Пролунали мушкетні постріли. Списи пролетіли над водою. «Кормовий корвус! Їж його зараз!» – кричав Маркус. Важка дошка опустилася, врізавшись у середину корабля Карфі. Пролунав вибух дерева. Коли залізний щип зачепився за палубу, важка дошка скрутилася, коли два кораблі, тепер схоплені, розвернулися. Болти, що кріпили корвус, зламалися. Дошка прорізала палубу, а потім полетіла за борт, тягнучись час у воді вздовз корабля Карфі, коли той продовжував рухатися повз, тепер розвертаючись від опору корвуса, що звисав з його боку. Важкий стовп, що тримав корвус, зламався і впав, тягнучи за собою свої троси. Мушкетери на лівому боці веє сипте. Праві веслері продовжуйте гребти. Нерівний залп пронесе з боку рума. Залп вдарив у ворожий корабель, і веслері карфи впали на весла. Рум почав суватися до ворожого корабля, ніс наближався до корми. Носовий корвус. Важка дошка впала, цього разу надійно закріпивши два кораблі разом. «На бордаж!» Матроси Рума підскочили і почали бігти до Корвуса, тоді як уздовж борту корабля руські піхотинці продовжували сіяти смертоносний град куль. «Давай!» – крикнув Маркус, вихоплюючи свій меч і прокладаючи собі шлях крізь безлад. Охоплений жагою битви, Вінсент вихопив свій револьвер і пішов слідом. «Дощ з продовжував сипатися з корабля «Карфі». Перша хвиля вже була на корвусі, чоловіки падали у воду між двома кораблями. Ще один залп вдарив у ворожий корабель. Відстань була настільки близька, що кулі, які не потрапили в плоті і кіски, пробили обидва борти судна. Добравшись до краю хиткої дошки, Маркус стрибнув, приєднавшись до тисняви, Вінсент поруч із ним. На дальньому кінці дошки відбувалася жорстока битва різанини та рубання. Чоловік перед ним перекинувся, зі списом у боці. Пригнувшись, Вінсент протиснувся. Раптом перед ним опинився Карха, який йшов високо з мечем, що вже летів дугою вниз. Сміючись, Вінсент вистрілив йому в обличчя, і чоловік перекинувся. Давай, чорт забирай! пронезливо крикнув Вінсент, стрибаючи на палубу ворожого корабля. А тепер Омелі вогонь! Палуба захиталася під його ногами. «Влучання!» Кормовий кінець ворожого корабля вибухнув всередину зливою металу. «Ми можемо їх пробити!» Крикнув Ендрю. «Ми можемо це зробити!» Кермо ще правіше. Корма ворожого корабля повільно продовжувала розвертатися. Він хотів, щоб вона була боком. Його власний ніс почав хитатися. Відстежуючи поворот ворога, а потім повільно-повільно протилежне судно почало нахилятися вперед. Схопившись за бік рульової рубки, він вперся. Ніс врізався, зачепивши ворожий корабель ковзним ударом. Ніс зісковзнув, відриваючи аркуш заліза з боку, і вони почали ковзати вздовж довжини корабля. З їхнього гарматного каземату валив дим, і бічний порт був відкритий, Поранений чоловік виповзав. На коротку мить він побачив отвір, який вони пробили скручений метал, відірваний від дерев'яної обшивки. Жахливі крики лунали всередині корабля, а потім вони промчали полз. Пошкоджене судно повертало через корму суздаля. Ендрю відкоркував переговорні труби до гарматного каземату та машинного відділення. Ти вивів одного з ладу. Гарна стрілянина! Таран, як сказав Бульфінч, був набагато складнішим, ніж можна було б подумати. Принаймні, з його боку, швидше за все, артилерійський вогон вирішить це. Глибоко вдихнувши, їм подивився на океан. Прямо попереду його власні галери прорізали воду, заходячи навколо нього. Основна дія тепер була далі, майже за милю від берега, де галери-кархи врізалися і різали лівий фланг. Вибухи лунали над водою, коли канонерські човни, здавалося, розійшлися по парах, кружляючи один навколо одного, обмінюючись пострілами. Навіть коли він плив назад на схід, битва зносилася до нього. Кілька дюжин галер-бовталися у воді навколо нього, їхні капітани розвертали їх. «Покличте суди Горніста!» крикнув Ендрю. Двигу наполовину швидкості. Замидж люк відчинився, і молодий суздальський хлопець у синій формі 35-го піднявся поруч з Ендрю, злякано дивлячись на забризканий кров'ю інтер'єр рульової рубки. «Виходь нагору!» – крикнув Ендрю, відхиляючись від люка. Хлопчик почав щось говорити, його обличчя стало білим. «Залаз туди, хлопче, ти мені потрібен!» Хлопчик подивився на відкрите небо над головою, а потім видрапався по драбині і виліз на палубу. Ендрю висунув голову поруч із ним. «А тепер труби відбій і зроби це голосно. Прорізати їхні галери!» – крикнув Тобіас. «Дивлячись на Керманича, тарнити все на своєму шляху. А як щодо їхніх броненосців, крикнув Хулагар. Намагаючись перекричати крики екіпажу, який намагався висунути гармати назад. Мої власні канонерські човни зайняли їх. Ці пеятедеїсати фунтові гармати, заряджені картечю, знищать їх. У нас зараз уся його армія на воді. Давайте закінчимо роботу. Сер, до нас зі сходу підходить ще один канонерський човен. Тобі я підійшов до оглядового порту і подивився. Це просто ще один корабель, ми закінчимо його пізніше. Повернувшись, щоб подивитися назад-уперед, він побачив океан, вкритий кораблями, що кружляли один навколо одного. Дим клубочився над водою, човни тонули. Заходимо туди!» «Вони здаються!» – крикнув Маркус з револьвером, давно порожнім. Вінсент продовжував просуватися вперед з опущеним списом її ворога назад. Моряки-картхи стрибали у воду, перелазили через борти. «Добийте їх!» кричав Вінсент. Раптом він опинився на кінці корабля. Ворожий екіпаж стояв на колінах, руки простагнуті. Переляканий тим, ким він був, але втрачаючи себе в цьому, він почав піднімати свій спис. Важка рука відштовхнула його в бік. «Досить!» проревів Маркус, дивлячись йому в очі. Намагаючись опанувати себе, Вінсент озернувся на переляканих людей на кормі. З жестом зневаги він кинув спис. «Хтось, хто говорить картою, скажіть цим виродкам, щоб вони забиралися з цього корабля і пливли!» крикнув Маркус. «Двадцять чоловіків, як призова команда, веслуйте до берега і садіть його на мілину. Решта з вами назад зі мною. Палуба корабля була скотобійнею. Руйнівний ефект рушничного вогню просто розніс борти ворожого судна. Під його ногами, у воді, що повільно підіймалася, Вінсент ледве помітив десятки мертвих і поранених. Вода в трумі була рожевою від крові. Приєднавшись до натиску, Вінсент повернувся через корвус і на борт Рума. Битва тепер була попереду. За кілька сотень ярдів. Навколо нього були лише уламки, тонучі судна та ті, хто намагався повернутися в бій. Броненосець емчав назад, і з полегшенням він побачив, що це Геттісберг, його гарматний каземат, пошкоджений від ковзного влучання. Ми перемагаємо. крикнув Вінсент. Маркус озирнувся, а потім назад на свого друга. Хто знає? Але я не маю великої надії з цією штукою там. І він вказав на Огункіт, який мчав прямо в їхньому напрямку з відстані півмилі. Підняти корвус. Призова команда, озброєна сокирами, лістрями списів та залізними прутами, рубала навколо краю дошки. Зі стогном і тремтінням вона відірвалася. Усі весла, бойова швидкість. Двигуни повний вперед. Горність. Трубу атаку. Маючи майже 30 галер, розкиданих навколо нього, і два броненості, що приєдналися до наступу, Суздаль кинувся вперед, мчачи прямо в середину рукопашної. Заклики горнів лунали над водою, коли атакуюча група хлинула в бій. Півдужини ворожих галер вийшли з банку диму, нахиляючись, щоб ударити групу справа. Чотирифунтові гармати вистрілили, обрискуючи воду шрапнелю влучаючи в один із ворожих кораблів. Вони все ще перли вперед. Кілька з групи Ендрю відхилилися, щоб зустріти їх, і в найвідаленіші ворожий корабель вдарили посередині. Корвус брязнув, схопивши корабель Карфі, перш ніж він зміг відступити, тоді як інша галера підійшла поруч, екіпаж опустив весла і підняв свої мушкети, щоб обстріляти ворожий корабель. Три броненосці карфи почали прорізати перед групою. Амбразури відкривалися, показуючи їхню зброю, зміщену посередині корабля. Одна за одною гармати вистрілили. Палуба під його ногами підскочила. Злива заліза піднялася спереду. Горні спирнув поруч з ендрю. Гарматний казамат. Пару чоловіків поранені. Болти пробуті наскрізь. Один чоловік загинув. Але ми все ще працюємо. Стримуйте вогонь, поки ми не будемо прямо над ним. Омелі вистрілив у найближчий ворожий корабель, менш ніж за сто ярдів, снаряд зник у диму. Ворожий канонерський човен повернув корму до Суздаля. Вода пінилася під його носом, ведучи їх прямо в рукопашну. Вони перли вперед. Весельні кораблі пролітали повз. Галера у вогні повільно перекинулася, Люди стрибали у воду. Жахнувшись, Ендрю спостерігав, як один з його кораблів, що низько сидів у воді, круто повернув. Вода перекотилася через борти, і корабель продовжував іти прямо далі, перевернувшись у воді. Снаряд рикошетом вилетів із бою, хлюпнувши у скупчення людей, які тримали дошку, піднімаючи тіла в повітря. Його галеру тепер трохи попереду здавалося, Врізалися прямо в стіну кораблів Корвуси брязнули Скупчення суден Деякі допівдужини Були щеплені разом Чоловіки билися Лунали мушкетні постріли Звук удару дерева об дерево І заліза об залізо гуркотів над водою крісум сум'ятя він побачив Як огункіт прорізає серце бою Машинне відділення Кермолі воруч Наче схиблена на самогубстві Галера Кархи вискочила перед Суздалем, коли він повертав. Залізний ніс врізався в човен, і по ньому пройшов поштовх, коли він розрізав вороже судно навпіл, розкидаючи уламки по воді. Прориваючись у серце рукопашної, Енді цілився прямо в корабель Тобіаса. Вистріли один і очиститу гармату омелі. За секунду палуба знову захиталася. Снаряд прокричав над галерами що боролися, врізавшись у бік огонь і розбившись. Я хочу додатковий фунт пороху в той ствол і заряди один із кованих залізних болтів. Полковнику вона не була перевірена на таке навантаження. Відкришкнув Омелі. Роби це негайно. Обережно, канонерський човен. Крикнув Вінсент, показуючи прямо вперед. Що, біса? «Ти думаєш, я роблю!» «Ми збираємося взяти його на абордаж!» Ворожий броненосець продовжував свій поворот, повертаючись, щоб зустріти лінію, що наступала зі сходу. «Тягніть сильніше!» Кричав Маркус. Галера, здавалося, стрибнула вперед, наздоганяючи корабель. Корвус негайно. Дошка вдарила, врізавшись у корму корабля. Залізний щепко взнув по ворожій палубі, а потім зачепився за розірвану секцію металу. «Ходімо, стрільці, всі!» – проревів Маркус, стрибаючи на дошку і біжачи вперед. Вінсент стрибнув, щоб слідувати за ним. Чоловіки боролися, перетинаючи вируючу щілину води. Зістрибнувши з корвуса, він ковзнув по палубі корабля, намагаючись утриматися на ногах». Ця проклята штука покрита жиром. Проревів Вінсент. Приголомшений Маркус озернувся, намагаючись знайти опору і просунутися вперед. Більше чоловіків піднялися на борт. Обережно. За носа броненоса галера Карфі різко врізалася, вдаривши прямо в бік корабля Маркуса, розвертаючи галеру на корвусі, як на осі. З далекого боку ворожого броненосця насувалася лінія галер, і раптом здалося, що море кишить кораблями, тріскотіли мушкетні постріли, гуркотіли легкі польові гармати, чоловіки кричали. Корабель Рума врізався в бік галери яка знищила корабель Маркуса, притискаючи її до борту броненосця, який все ще мчав вперед. Інший корабель Рума підійшов на протилежному боці броненосця, опускаючи обидва корвуси. В одну мить чоловіки хлинули вниз, вдаряючи своєю палубу, ковзаючи і падаючи, навіть коли корвус ковзав по поверхні корабля, підкріплені залізом. «Що, біса, ми тепер робимо!» – крикнув Вінсент. Люк машинного відділення! Маркус ковзнув до дверей, схопив за залізне кільце і потягнув. Вони закрутили його болтами. «Ну!» Звичайно, вони це зробили, чорт забирай, проревів Вінсент, почуваючи з дурнем, стоячи на палубі корабля без можливості залізти всередину. Кормова амбразура броненостя раптом відчинилася. Вінсент, ковзаючи по палубі, Маркус штовхнув його у воду, навіть коли гармата вибухнула. Вогонь, коли вона буде на траверсі, крикнув Ендрю, потім пересун гармату на правий бік. Я паралельно її розвертаюсь. «Сподіваюся, це спрацює!» Крикнув Омелі. Гармата вистрілила з гуркотом грому. За сто ярдів він побачив, як снаряд врізався в бік огункіта, і залізна плита відскочила від борту судна. «Машинне відділення! Виведіть нас на курс суворо на північ!» П'ять амбразур відкрилися, і довгі стволи були висунуті. Пам'ятаючи про горніста – який стояв на колінах на палубі, Ендрю простягнув руку, схопив його за комір і пригнувся в рульову рубку, затягуючи хлопчика головою вперед. Тріск пролунав по суздалю, відлунюючи високим пронизливим криком знизу. Відкривши люк, він висунув голову, щоб подивитися. Кімната була наповнена димом і пилом. Праворуч від носової амбразури бік корабля був зігнутий всередину, залізничні шпали зламані, свіже дерево виднялося там, де були відірвані скалки. Чоловік лежав на палубі, корчачись від болю, зазубрений шматок, дерева стирчав із його руки. Ендрю грюкнув люком і висунув голову назад. Кермо стабільно. Ми йдемо поруч. Огункіт виглядав як монстр, що низко сидить у воді, менш ніж за тридцять ярдів. Позаду нього Конституція. Чия носова палуба була поорана від краю до краю снарядом, тримала стрій. Генерал Шудер врізався попереду, намагаючись перетнути шлях Огункіта. Ендрю окинув ще один погляд навколо. Вони були посеред битви Галер. Більшість кораблів були щеплені разом. Корвуси пов'язані з галерами Карфі. Він раптом відчув сплеск надії. З усого божевільного безладу він побачив, що скрізь, де кораблі були щеплені разом, мускитний вогонь його руських військ переважав Кархів, які йшли в бій, очікуючи, що ключем будуть маневр і таран. Навіть коли вони успішно таранили, Корвус все одно скидався, щіплюючи їх разом у смертельній хваці». Щойно кораблі були щеплені разом, рушничний вогонь перетворював ворожі кораблі на розщеплені уламки, наповнені тілами. Вони були абсолютно не готові до коруса, так само, як їхні преки були схоплені, зрозумів він, понад дві тисячі років тому. Їхня єдина надія полягала в тому, щоб переманеврувати його, але на квадратному милі океану, на якій тепер розгорнулася битва, було занадто мало місця. Бій перетворився на неконтрольовану бійку без жодного натяку на формування, кожен корабель був мініатюрним полем битви сам по собі. «Гармата готова!» – крикнув Омелі, і, не чекаючи відповіді Ендрю, палуба внизу вистрілила ще одним пострілом. З такої близької відстані не було можливості промахнутися. Кований залізний болт врізався. Прорізаючи залізну плиту зі звуком, ніби сто великих дзвонів вдарили одночасно, пробивши діру прямо в борту корабля. Конституція вистрілила, вдаривши судно на кормі, відрізаючи секцію броні біля верхньої частини гарматного каземату і правляючи зливу фрагментів у небо. Ендю подивився вперед. Їм доведеться повернути. Берегова лінія емчала менш, ніж за чверть милі. Прямо під носом огонь кита генерал Шудер вікрив свою амбразуру. Пролунав вибух грому. На секунду він подумав, що гармата всередині Шудера розірвалася. Гарматний казамат, здавалося, майже відірвався від своєї основи, коли секція стіни за кілька футів була розчавлена, як гнила шкаралупа. Шматки рейкового заліза полетіли в повітря, і весь корабель, Здавалося, сунувся боком від удару. «Боже мій, що у нього спереду!» Задихнувся Ендрю. Жахнувшись, Тобіас озирнувся вниз по довжині свого гарматного казамату. Перші постріли, що влучили, вдарили сильно, розколовши деякі балки, але не більше. Але останні три влучили з руйнівним ефектом. Дюжина чоловіків лежала на підлозі, Кров текла з їхніх пошматованих скалками тіл. Секція стіни була зігнута всередину, і важка балка відірвалася і вдарилася об інший бік палуби. Проте те, що він зробив спереду, якимось чином відновило його. Стофунтовий снаряд пробив бік їхнього корабля. У нього все ще була перевага. Битва з галерами йде проти нас. Вони використовують дошки, щоб щіплювати кораблі разом. Кричав хулагар, намагаючись перекричати крики поранених і вигуки гарматних екіпажів правого та лівого борців, які висували свою зброю назад. Коли ми докінчимо броненості, ми зможемо повернутися до решти Галер. огризнувся Тобіас. Кермо сильно праворуч. Крикнув Ендрю. Омелі, пересунь свою гармату на лівий бік. Навіть коли вони почали повертати. Амбразури Огункіта знову відчинилися. Він продовжував поворот, прямуючи прямо до корму ворожого корабля. Вежа Полум'я вистрілила над водою. Броненосець Карфі, здавалося, піднявся прямо з води, злітаючи в небо, розколюючись навпіл. Гармати на Огункіті вистрілили, і Гейзер Води вискочив з його лівого боку, обливаючи його та бік корабля. Огункіт. Продовжуючи рух вперед, також почав повертати, його корма зміщувалася. Ендрю подивився прямо на кормову амбразуру, яка тепер відчинилася. «Ісуса, це не паяте десяти Гармата вистрілила, снаряд прокричав повз нього, врізавшись у корму Конституції, прорізаючи броню, що захищала її гребні колеса. Конфеті з дерева вилетіло з задньої частини корабля – і він миттєво сповільнився. Ендрю озирнувся в пошуках підтримки. Менш ніж за кілька хвилин Огункіт розбив два його дорогоцінні кораблі. За чверть милі він побачив, як півдужини броненості влюплять один одного, їхні палуби майже торкаються. Один із них, чи його він не міг сказати, перперед собою велику хвилю, його палуба була під водою, корма вже підіймалася повітря. Огункіт продовжував свій поворот на схід, прорізаючи битву Галер. «Кермо стабільно, продовжуйте йти на схід!» Крикнув Ендрю. Він проскочив крізь заплутане скупчення кораблів, які, здавалося, закріпилися разом, як плавучий острів. Посеред бою були два його власні, щеплені один з одним корвусами, чоловіки, що оточували борти плавучої фортеці, Виливали залпи вогню на судна Карфі навколо них. Судно Карфі низько лежало у воді. Його борт був пробитий чотирифунтовим снарядом. «Введіть нас на пару градусів ліворуч». Суздаль зрушив, врізавшись у корму галери Карфі і розрізавши її навпіл. Екіпаж покидав весла і стрибнув у воду. Океан був вкритий чоловіками, що борються, тримаючись за уламки, Пливучи до берега. На березі він побачив сотні виснажених чоловіків, одягнених у Біле Русі та різноманітний одяг Рума і карфі. Вони вже групувалися разом, але бій здавалося, вийшов із них, коли вони стояли вздовж берегової лінії, іноді за кілька футів один від одного, спостерігаючи за боротьбою, що все ще тривала в морі. Здавалося, на суші було майже перемир'я. Ніби вцілі корабельні аварії, переживши божевілля в океані, не бачили подальшого сенсу намагатися вбивати один одного. Принаймні шаленство ще не зайшло так глибоко, подумав Ендрю, знаючи, що якби це були люди, що билися зордою ордою ось так, не було б пощади ні на морі, ні на суші. Амбразури правого борту, огонь кіта, відчинилися. Він раптом відчув себе голим, Лише один корабель йшов поруч із нею. На короку мить він озирнувся, ніби сподіваючись знайти ще один броненосець, щоб якось сховатися за ним і прийняти жахливе покарання за нього. Він пригнувся в рульову рубку. Тріск пролунав по кораблю, за яким мить потім послідували ще два удари молота. Другий відкинув його через рульову рубку до горніста, який закричав від болю. З львінкою головою Ендрю відповз назад. Хлопчик подивився на нього з побілілим обличчям, тримаючись за бік. «Спускайся, сину!» – крикнув Ендрю, навіть коли висунув голову назад із люка. Скручена секція рейки стирчала прямо в повітрі поруч із ним. Знизу він чув більше криків. Замить палуба захиталася під ним, і кований залізний болт вистрелив врізавшись у бік Огункіта, відриваючи ще одну секцію броні. Пролунав високий свист, за яким через секунди пролунав другий із машинного відділення. «Машинне відділення полковнику». «Ми набираємо воду», – крикнув Фердюсон. «Наскільки погано?» «Надходить досить швидко». «Важко сказати, тут усе в диму». «Нашу тягу на одному з двигунів вибило», коли вони влучили в димову трубу. «Запускай помпу!» «Гарматний каземат полковнику!» Вони пробили його наскрізь. Ще шість чоловіків лежать. На одному бочі видно денне світло. «Тримайся, омелі!» Відчайдушно Ендрю озирнувся назад. Це був його корабель і Огункіт. Решта битви тепер відносилася на корму. Огункіт почав круто повертати. Машине відділення, задній хід Омелі. Пересунь свою гармату вперед. Він збирається проскочити перед нами. Скрегітливе тремтіння пробігло кораблем, і він відчув, як він намич руйнувся вперед. Огункіт продовжував свій поворот, і амбразура спереду почала потрапляти в поле зору. Корабель сунув уперед. Його ніс повільно повертався, як нестримна села. Вода відлітала попереду, хлюпаючи через борт. Суздаль сповільнився, а потім повільно-повільно почав відступати. Дивлячись прямо на ворожий корабель, Ендрю міг бачити, як передній гарматний екіпаж шалено працює, намагаючись посунути свою зброю, намагаючись навести її. Ніс судна прорізав полз. Кільваторний слід ляснув попередній частині Суздаля. «Давай, омелі!» Крикнув Ендрю, стукаючи кулаком по бочі рульової рубки Перша амбразура промайнула повз, а потім друга і третя Він міг бачити руйнівні пошкодження від його останнього влучання Оскільки розколотого дерева стерчали з отвору від снаряда П'ята амбразура пройшла повз, а потім палуба під його ногами тріснула Гейзер води вистрілив із боку огонь кіта, навіть коли корма пройшла повз «Влючання у ватерлінію!» Проревів Ендрю, а потім куточком ока він побачив, як кормова амбразура відчинилася. У хвилюванні від зустрічі він на мить забув про жало в хвості ворога. Гармата вистрілила. Руки простаглися через борт, витягуючи його з води. Кашляючи і задихаючись, Вінсент відкинувся на лаву для веслування. «Маркус!» «Ми теж його дістали, сер!» Вінсен подивився в замазане порохом обличчя Суздальського стріця. «Пекельний бій!» «Ми звертаємо їх до втечі!» Підвівшись на ноги, Вінсен побачив величезне скупчення кораблів, щеплених разом у божевільно-клаптиковому лабіринті скрученого дерева. Судна посередині, як Карфі, так і Рума, були розбиті вщент, їхні борти під водою, але все ще трималися на плаву. Артилерійська установка вистрілила поруч із ним, врізаючись у галеру Карфи, що нерозважливо емчала вперед. Чоловіків, що стояли на носі корабля, змило за борт бризками картичі. Таран врізався, вдаривши в корабель, збиваючи Вінсента з ніг. Більше сотні чоловіків, що ховалися за бортом, підвелися, як один, Опустили мушкити і з близької відстані веє залп у судно. Рушничні кулі пробили дерев'яну обшивку. Десятки картхів були зметені. Корвус впав із носа, щепившись із судном карфі. Прапороносець вискочив, високотримаючи свій стандарт і помчав через дошки. Стрільці хлинули за ним. Якщо вони затоплять нас, ми просто заберемо їхній корабель і чекатимемо наступного. Крикнув його рятівник і, повернувшись, помчав приєднатися до своїх товаришів. «Я ніколи не думав, що ми будемо битися таким чином!» Крикнув Маркус, його очі блищили, підходячи до Вінсента. «Кляну з богами, я думаю, ми перемагаємо!» «Нам все ще потрібно турбуватися про Огункіт!» – сказав Вінсент, вказуючи туди – де броненосець повертався назад у море за чверть милі на схід. Само міжній канонерський човен повертав за судном, і Вінсент побачив, як злива води піднялася з ворожого боку. Дістав його. Крикнув Маркус. Язик полум'я вирвався з кормового кінця ворожого корабля, і здалося, ніби гарматний каземат самотнього канонерського човна вибухнув у зливі мерехтливого металу. Ні. Тихо сказав Вінсент, «Це навпаки». тремтячим серцем Вука вдивлявся крізь дим, намагаючись осмислити божевілля навколо нього. Це була не битва, це було очікування. Коли його рознесуть на шматки, не маючи жодного шансу схрестити мечі зі своїм ворогом і перевершити його силою та хитрістю. Товстий карха підбіг до нього, навіть не удостоюючи його увагу. Керманичу розвороту її. «Навіщо?» Крикнув Хулагар. «Ти розбив його гармату. Є інші цілі. Це корабелькіна. Над ним має ряд кольори 35-го. Я розтрощу її і покінчу з ним. Ми набираємо воду нижче палуби. Можливо, нам доведеться скоро відступити. Покінчимо з зендрю, тоді ми зможемо взятися за галери і закінчити цей бій. Капітане! «Зі сходу підходить інший броненосець, той самий, що й раніше», – крикнув керманич. «Добіса його!» – крикнув Тобіас. Приголомшений, Ендрю Полс по розбитій палубі. Жоден чоловік не стояв. Подивившись на правий борт, одразу за амбразурою він побачив вихідний отвір, досить великий, щоб пролісти. Шпали були вирвані зі своїх кріплень і лежали божевільною купою на протилежному боці кімнати. Ціла секція рейкового заліза була загнана прямо в корабель, насадивши чоловіка на протилежну перегородку. Знудившись, Ендрю відвернувся. Чудом карона да все ще була на місці, націлена через передню амбразуру. «Еміль? Чорт забирай! Еміль? Ось я! У правому кутку!» Біля коронади він побачив лікаря, що сидів, протулившись до перегородки. «З тобою все гаразд!» «Відсутньо лікар кивнув!» «Присягаюся, ця чортова штука підстрибувала тут», – сказав він. Його голос був віддаленим. «Я працював над горністом». Він подивився вниз на тіло, чия нижня частина була відірвана. Поруч із ним був Булфінч і пов'язками навколо обличчя. Тихо плачучи, ти не бачив моїх окулярів? запитав Еміл. Ендрю відвернувся. Омелі кров лилася з його носа та вух, похитуючись, підвівся за ним кілька чоловіків. Давай проревів Ендрю. Ми все ще можемо битися з нею. Омелі подивився на нього, не розуміючи. Чорт забирай, чоловіче, ми все ще можемо битися. Ендрю підійшов до переговорної труби, встановленої біля передньої амбразури, і дмухнув у неї. Машинне відділення. Чаку, відправ сюди кількох хлопців. Мені потрібні додаткові руки. Вода надходить швидше, полковнику. Той останній постріл відірвав тут ще трохи. П'ять хвилин це все, що я хочу. Можливо, сер, повертай наше кермо праворуч. Направ нас на південь. Відкрийте амбразуру. крикнув Ендрю. З люка порохового льоху виліз екіпаж, що працював з деревом. До них приєдналися стрільці, які чекали нижче палуби. Доки вони не знадобляться. Ендрю озирнувся на тепер відкриту амбразуру, поки імпровізований екіпаж працював поруч із ним, щоб зарядити каронаду. Огункіт круто повертав. Дим валив із його посматованих пострілами димових труб, вода пінилася від його подвійних хвинтів. «У нас буде один останній постріл. Зробіть його влучним!» Ендрю присів за гарматою, поки зарядник досилав видовжений кований залізний болт на місце. «Підніми ствол на поділку!» Кілька чоловіків важелями підняли казану частину, і Ендрю посунув трикутний дерев'яний брусок, Назад на один клацання. Опусти її. Прицілюючись униз по стволу гармати, він спочатку відчув, що вона занадто висока. Вони перестрілять ворожий корабель. Але оскільки він продовжував насуватися, верхівка ворожого судна піднялася в поле зору. Він помітив, що його швидкість раптом почала падати, і він простягнув руку і схопив переговорну трубу. Що сталося? Вода досягає котлів. Нас заповнює парою, і потужність зникає. Чак, забирайся до біса зараз. Амбразура відкривається, сер. Ендрю нахилився і подивився назовні. Важка носова гармата дивилася прямо на них. Огунькіт був менш, ніж за сто ярдів. Він побіг назад за каронаду. Вони все ще були занадто високо. Омелі пройшов повз нього на мить заблокувавши його огляд, коли він вставив довгий штифт, щоб проколоти мішок з порохом у середині ствола. Він витягнув штифт, відкрокував ріг з порохом і заповнив казаний отвір. Відступивши, він узяв зламаний запальний гніт, розмахнув його, щоб палаюча свічка засвітилася, а потім подивився на Ендрю, чекаючи його команди. «Він насувається прямо на нас», – закричав навідник. «Чекай, чекай!» Огункіт вистрілив. Вежа води вдарила перед суздалем, і судно підскочило високо. «Чекай!» Корабель відхилився назад, а потім повільно почав підійматися знову. «Вогонь!» Ендрю відскочив у бік, коли каронада відлетіла назад. За мит два кораблі зіткнулися. Огункіт врізався в лівий ніс суздаля, розриваючи вздовж борту судна, відриваючи реки та шматки деревини у іскор. Ендрю відчув, як корабель нахилився під його ногами, сильно нахиляючись праворуч, ніби вони збиралися повністю перекинутися. Всі геть! Масивна маса огонь прогриміла прогреміла повз. На коротку мить він побачив старі національні кольори, які Кромвель все ще зухвало майорів, тріпочучи з корми, а потім корабель зник. Вода лилася крізь розбиту діру в правому борту. «Геть! Забирайтеся!» – кричав Ендрю. У сум'яті він побачив, як Еміл намагається витягнути булфінча. «Еміл! Я не кину його!» Ендрю простягнув руку, схопивши хлопчика за плече. Карронада посунулася туди. Де він щойно був, зброа бовталася на кінці своїх тросів. Гейзер води вистрілив крізь отвір від снаряда, розбризкуючись у гарматний казмат із засліплюючою силою. Коронада відірвалася від відкритої амбразури і зникла у воді. Він побачив, якомелі проскочив через порт і зник. Еміль. Лікар борсався поруч із ним, все ще тримаючись за булфінча. Ендрю прокляв даремний обрубок своєї руки – коли він махав ним взад і вперед, намагаючись хоч якось рухатися у вируючому потоці, корабель знову нахилився, висячи на боці, падаючи вниз. Чоловіки кричали, борсаючись повз нього, чіпляючись за відкриту амбразуру. Відкритий люк у рульову руку опустився поруч із ним. Ендрю штовхнув булфінча до нього. Ліз, хлопче, через рульову руку, або ми всі мертві. Кричав Ендрю. Булфінч зник у люку. Еміле, рухайся. Вода почала литись назад через отвір. Йди, Ендрю. істерично кричачи, Ендрю штовхнув лікаря в люк і, втративши рівновагу, впав у воду. я подивився на гармату. Її цапеєфи тріснули. Довгий ствол фунтової гармати піднявся під п'яним кутом. Втрати були навколо нього, чоловіки верещали від болю. Він підняв руку з палуби. Вона була липкою і теплою. Подивившись, він побачив тіло, що лежало поруч із ним, безорі очі дивилися на нього у відповідь. Наляканий, він підвівся на ноги і озирнувся. Корабель все ще йшов вперед, прямуючи прямо до пляжу. Він мусив щось зробити. Він мусив діяти. Він знав, що вони дивляться на нього, вдивляючись у нього з глузливими очима, бачачи його жах від крові, що покривала його руки, палубу стіни навколо нього. Розвертай нас. крикнув Тобіас. Його голос ламався. Лівий чи правий борт? крикнув керманич, дивлячись униз із рульової рубки над ним. Лівий, лівий, чорт забирай. тремтячи, він відступив і повернувся. Хулагар дивився прямо на нього. Чорт би його побрав, чому постріл не влучив у нього та його собак, вишикованих позаду нього. «Ми покінчили з ним», сказав Тобіас, намагаючись контролювати Тремтіння у своєму голосі. «І ми програємо решту битви», крикнув Хулагар, поки ти був зайнятий добиванням уже розбитого корабля. «Капітане!» Той інший броненосець все ще насувається на нас, — крикнув дозорний, висунувши голову назад із рульової рубки. — Який інший броненосець? — Той, що на сході. Відвернувшись від хулагара, Тобіас підійшов до драбини, виліз у башту і подивився крізь оглядову щілину. Милостивий Боже! — прошепотів Тобіас. Простягнувши руку назад, він наосліп схопився за люк і зачепився. Потік води продовжував литись, загрожуючи відірвати його від його останньої хвилинки життя. Задихаючись, Ендрю вдихнув останній ковток повітря, коли вода нахлинула йому на голову. Усе раптом потемніло. Він міг відчути, як течія тягне його. «Я можу відпустити, я можу відпустити все це», прошепотів йому голос. Усі руки боротьби, безперервне вбивство – яке руйнувало саму його душу. Усі муки внутрішнього сумніву, які переслідували його кожну хвилину неспання, могли зникнути зараз. Він раптом відчув дивну відстороненість від усього цього. Тисячі облич, на які він дивився протягом багатьох років, усі хлопці, яких він допоміг убити, які все ще шепотіли йому зночі, здавалося, збиралися навколо нього. «Жах Джонні!» Його брата, мертвого під Геттісбергом, здавалося, відпливав. Мука Мері, його першого невинного кохання, нареченої, яка так жорстоко його зрадила, зрада, яку він знав у своєму серці, він ніколи повністю не переживе, тягнула його забути. А потім була Кетлін і ненароджена дитина. Чи зрозуміє вона це коли-небудь? Кетлін. Було світло. Він відчув, що тягнеться до нього. Його сяйво вибухнуло навколо нього, поширюючись. Він відчув, що підіймається вгору. З вереском він вдарився о поверхню, ковтаючи дорогоцінне повітря. «Ендрю!» Він знову йшов під воду, і жах охопив його. Коли він відчайдушно борсався на поверхні, його важка вовняна форма тягнула його назад униз. «Тримайтеся, сер!» Фердюсон підійшов до нього, висуваючи зламане весло, щоб їй нужяв. Відчайдушно він схопився, перекинувши обрубок своєї лівої руки через весло, міцно притиснувши його до грудей. «Еміль, позаду тебе!» Ендрю повернувся, щоб побачити лікаря, який сидів на секції дерев'яних врат. Булфінч лежав поруч із ним. Фердюсон, все ще тримаючись за весло, Вітягнув Ендрю і допоміг йому вилізти з води. Вода стікала з його окулярів, їм подивився на суздаль. Корабель все ще йшов на дно, повертаючись вертикально, коли він вдарився об дно. Коли корабель осідав, флаги яшаток знову з'явився, прапори 35-го та національні кольори мляво звисли на вітрі. «Що з тобою сталося?» Задихаючись, запитав Еміл. Останнє, що я пам'ятаю, це як підіймався в рульову руку, вода лилася, а тебе не було позаду мене. Я не знаю, прошепотів Ендрю. У будь-якому разі, я думав, ти не вмієш плавати. Я ж виковчуся, слабко сказав Еміл. Ти був там унизу пару хвилин, сказав Еміл, і Ендрю побачив сльози полегшення в очах лікаря. Я просто не знаю, сказав Ендрю. «Огункіт!» Фердюсон вказав, і Ендрю подивився вгору. Броненосець прямував на захід, прорізаючи битву Галер. «Він все ще в ній, і ми не можемо його зупинити», сказав Ендрю і відкинувся на плід. Постріл пролунав зі сходу, за звуком послідував сплеск снаряда, що вдарив у воду, але він не став ворушитися. «Я думаю, він виходить із бою», сказав Еміл. Ендрю сів назад. Емеружачись, щоб побачити крізь потворення своїх крапаючих окулярів, він побачив, як огункіт продовжує прямувати на захід. З іншого боку битви галер броненосець кархи відірвався, повертаючи свій ніс, щоб зайти за корабель Тобіаса. Що, біса, з ним не так? Крикнув Ендрю. Він може розбити галери та переломити хід подій. Я втратив передню гармату, проревів Тобіас. Ми набираємо воду майже так само швидко, як можемо її викачувати. Ти залишає свої галери позаду, прогачив Хулагар. Більшість із них уже затоплена, крикнув Тобіас. З Огунькітом ти можеш розбити ворога на свій розсуд, відповів Хулагар. Його голос захлинався від гніву і битися з тим. Чорт забирай, подивись на той корабель. Хулагар присів і зазирнув крізь щілину. Він такий самий великий, як ми, сказав Хулагар, оглядаючись на тобі Аса. Він більший. Я втратив свою найпотужнішу гармату спереду. Якщо я зустрінуся з ним, нас розіб'ють на шматки. Це неможливо, сказав Хулагар. Тобі знадобився рік, щоб просто змінити цей корабель. Неможливо, щоб він міг створити таку річ. Неможливо. Вона там. У тебе є очі. Чорт забирай, ти бачиш те саме, що і я. Розвючений тоном, який використовував Тобіас, Хулагар холодно подивився на нього. Тобіас відступив від нього. Ти наляканий, прошепотів Хулагар. Я не наляканий. «Огризнувся Тобіас, його голос ламався. Ти бачив, як стріляє гармата з корабля з відстані більше милі. Це означає, що у нього на борту важка зброя, можливо, така ж велика, як наша стофунтова. Я кажу тобі, цей кін – демон, якщо він міг створити таку річ. Тоді бийся з ним тут. Кін мертвий, ми знищили його. Ти можеш відкинути перемогу». Яку все ще можеш виграти? У того корабля три гармати спереду. Ти бачиш, як вони стирчать, сказав я. намагаючись опанувати свій голос. У нас жодної. Ми відступаємо до Кархи, ремонтуємо нашу важку гармату та виправляємо пошкодження нижче палуби. Тоді ми зможемо повернутися і покінчити з ним. Ти коли-небудь брав участь у морській битві раніше? Прогарчав він. Хулагар похитав головою. «Я брав, я знаю, про що говорю. Ми все ще можемо вибратися звідси з більшістю наших галер і броненосців. Ми переоснащуємося і за два тижні повертаємося сюди та добиваємо його». Тобіас на мить відірвався і нервово подивився назад через оглядовий порт. Піднявши свій телескоп, він спостерігав за кораблем протягом короткого моменту, а потім подивився назад на хулагара. Три гармати спереду, подвійні димові труби. У нього, мабуть, ще 10 або 15 гармат по бортах. Вона роздробить усе, що у нас є, чому Кін, їхній командир, не був на тому великому кораблі. Це був трюк, усе це. Вони хотіли заманити нас, пошкодити нас, потім підвести того монстра, щоб закінчити нас. Кінь там позаду. Хулагар мить замовк. Ми повертаємося до Суздаля. Чому туди? Ти забув, що залишив там гамількара та чотири тисячі своїх людей. Тобі я завагався. Ми не можемо переоснаститися там. Той корабель повільний. Ми можемо виграти день на ньому повертаючись. «Ремонтуй свій корабель!» Не чекаючи відповіді, Кулагар зневажливо пирхнув, відвернувся і пішов, нахиливши голову, щоб оминути тісну палубу. Він панікує, прошепотів та мука Меркійською, підходячи до свого товариша. «Корабель великий! Ми відкидаємо перемогу тут! У такий момент ми повинні атакувати, таранити його, як він таранив інший корабель!» Він знає цей бій на морі краще за нас. Холодно сказав хулагар. Ми повинні довіряти його судженню. Він боягуз вушка, будучи у суздалі, а те, що залишилося від Янки, буде зовні. Ми можемо захопити його за води посуху. Усе, що нам потрібно, це щоб це судно охороняло річку протягом трьох або чотирьох днів, і питання буде вирішене. Сподіваюся, ти правий у цьому. Прошепотів Тамука. Хулагар подивився на щитоносця, і куточком мука побачив, як Вука обережно дивиться на нього. Він хотів посадити Вуку на одну з галер для цього бою, але Тамука сперечався, що жар бою буде з огункітом. Це була трагічна помилка. Судячи з того, як ішов бій, принаймні одна з проблем, що стояли перед Ордою, могла бути вирішена прямо тут. Якщо та мука не вирішиться скоро, честь чи ні, він закінчиться заради блага Орди. Він тікає від чортового квакерського корабля. Задихаючись, сказав Ендрю. Через відкриту воду звук битви стихав, щоб бути заміненим дикими вигуками. Позаду огонь та п'ять броненосів, і невеликий вузол галер відривалися і прямували на захід. Виснажений, Ендю відкинувся на врати і подивився на Булфінча. Як він? Він житиме, прошепотив Еміл. Ендрю вказав на його очі. Я не знаю. Зі мною все буде добре, сер, задихаючись, сказав Булфінч. Звісно, буде, сину. Ти, чорт забирай, краще будь, сказав Еміл. Ти лед не вбив нас обох, вибираючись із того корабля. Суздаль загинув. «Загинув, борючись», – сказав Ендрю. «Коли ми спустимо на воду новий, ти, адмірал». «Дякую, сир», – прошепотів він, а потім відкинувся назад. Океан був залитий уламками. Пошкоджені кораблі тягли саповз, низко сидячи у воді, прямуючи до берега, перш ніж затонути. Крики наповнювали повітря. Чоловіки кричали про допомогу, борсаючись у воді. Уздовж берега, здавалося, були тисячі чоловіків, багато з них у воді, допомагаючи витягувати інших. «Я все ще не знаю, чи справді ми виграли чи ні», – зітхнув ендрю. «Це буде пекельно розбирати це, і Тобіас все ще тримає суздаль. Нам доведеться врятувати те, що можемо, і наступати». Він подивився на квакерський корабель, який тепер повільно насувався. «Я зробив досить гарну роботу, чи не так?» – оголосив Фердюсон. Судно виглядало величезним – більше двохсот футів у довжину. Попереду носа був масивний блок Агеус, із якого стерчали два колоди. Посеред цієї конструкції Республіка Рус болісно пихкала вперед. Її одна амбразура позначала цент судна. Кілька плотів, які ми використовували для перевезення дров, прив'язані з боку, багато полотна, колори для гармат, кілька бочок смоли для фарби, і ось він, засміявся Фердюсон. Ми обдурили його один раз цим, але я сумніваюся, що це спрацює знову, тихо сказав Ендрю. Це буде проблема. Нам все ще потрібно дістати Огункітт. Якщо ні, він все ще може тримати суздаль, як викуп. «Давай спочаку дізнаємося, що у нас залишилося», – сказав Еміл. «Це не схоже на багато», – прошепотів Ендрю, почуваючи з «Я знаю одне», – сказав Еміл. «Ти, безумовно, вилікувався від своєї морської хвороби досить швидко». Здивований, Ендрю подивився на лікаря. «Жах! Лікарю!» прошепотів Ендрю. Чистий, голий жах.